zuek bereziki uh, labetik uh, defendatuko zinuketena da urbilago izaitea langileentzat entzat uh, be, eta ordezkatuak izaiteko posibilitateak. Bai, 2012tik hasi dugun kanpaina hori sigituz, bertan erabaki guri ustez, eh, eregio mailan antolatzen diren hauteskunde hoiek ez dira eginak eh, langileak antolatzeko, baizik eta e, estatu mailako Sindikatuak e, edo interesak defenditzeko. Beraz, guk ikusten duguna, eh, hauteskunde hoietatik erabakigunea urrunduz eh, langileen dela, beraz re proposamena da hori guztiak horbiltzea eta e, berdin bozka bera e, aldatzea ikusten duguna ere e, sistema egina dela e, sindikaatueko runtzeko lang langiregandik olako atzera pausoak ez dira onargarriaak pridometan ziren hauteskundetan e, partizipazioa eguneko gegeita hamaga balima zegoen ko TP hauteskundetan eguneko zortzia geisten dela Beraz guk ikusten dugula olako kontraesan dau daudela eta horren aurrean basetatik eta betik asibar joan genuke beste sistema bat ikusteko nola behiten dugun urbiltzeko e, enpresa txikietan diren langileak eta sindikatuak eta nola segurtatzen alko dugun e, lugalde honetan e, diren di enpresa txikietako langilean lanbaldintzak e, ba babes minimo bat izaitea enpresa enpresa negoziatzen direnean honek e, posatzen duen enpresa dietan negoziatzen dela, baina enpresa txikietan diren langilei begira ez dago Ez dago ezer, beraz, gupen zenugula bertan erabakiz eta bertan antolatuz Langileoien babesa ematen alko genieke, haiekin batera Babesa hori eraiki Barko genuke, eta alternativa Bat, bereziki, Eregio Mailan Antolatzen diren, ZPR Egoiei begira, nun Amar Langile e, Ordezkatzeko edo babesteko Laureun e, Mila Langile, ez dela honak garria Beraz, Horren aurrean alternatiba bakarra gukusten dugun lurralde tiktorri bat dela eta horren aldeko opustua nahi badu egin lab dela zirkuitu motzeko sindikatu bakarra eta horren alde egin bako genukela langiri guztiok. Gainera, gertan entasun edo informazio falta ere, charlatu zuzue? Bai, erabakiak hartuak dira e, Parisen, talde txikietan hartzen diren erabakioiek, eta ez da bateri transparentea. Ikusten dugula dataren aldaketa izan dela eta prentxaren bitartez jakin genuen, finanzazioaren inguruan, e, iabeteak eta iabeteak ari gira eskatzen e, nola finanzatuak diren, eta zer diren kalkuluak justifikatzeko hainbeste diru ematen zaiela sindikatuei eta zer egiteko den diru hori, Horren ere inguruan ez dugula informaziorik horik, eh, propaganda eh, desagertu dituzela, paperezko propaganda esan ez eh, informatikoki langilek raso kutela, honek supositen langileak joan behar propaganda honen gana, ikusten dugula hori ez dela langiren interesen alde, eta ezin dugula hori honartu.